b o ๊กห้าสิห้า55 55การทางาน Arbeta Arbeta คุณทาอาชีพอะไรคะ Vad har ni för yrke? Sami, de är min partner. Min man är läkare till yrket. Min man är läkare till yrket. De är min partner. De är min partner. De är min p a r De ä min p a r t n a r t e r De a t a r De ä t i De ä min p a r t n t e r De a r a r a r t e t a r De ä t i De ä min p a r t n t e r De a อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญส์ส์นอทฟูร์วีพันชูน n ์นอทฟู r ์วีแต่ภาษีสูงมากเม้นและค่าประกันสุขภาพก็สูงอ๋อสุขประกันงานเอ่ยฮ Och sjukförsäkringen är hög. Nu vill jag vara något i a n a Vad vill du bli? Vad vill du bli? Nu vill jag vara en v i Jag vill bli ingenjör. Jag vill bli ingenjör. Nu vill jag studera vid u n i v e r s i t e Jag vill, jag vill studera på universitetet. Jag vill studera på universitetet. Då är jag en pånångan f ö r k h a Jag är praktikant. Jag är praktikant. Då är jag en pånångan f ö r k h t j är p r i n t e m y c k h t Jag t i ä en a r k h t Jag ä k t t ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศฉันฝึกงานต่างประเทศฉันฝึก g านต่างป e r งาน่ฉันฝนาฉันงเฉัน่านรฉัน่เงาน่ทน่ร่งานท่ Jag har trevliga kollegor. Vid lunchtid går vi går till personalrestaurangen. Vid går vi går i d j l a u n g h t i l a r t r g e v å r l Vi g a l l o l t i g till personalrestaurangen. Vi g l o r u n g e Vi g t i l u n g e å r t i l g Vi å r a l Vi l a l t i g till personalrestaurangen. Vi går till personalrestaurangen. v s o n a e r g e n s o n a e r n e n s a t a n l l s n t a i l l n g e i n a g s o n e r e n a n s t a l l n i n g Jag har, Jag har varit arbetslös i ett år. I det här landet finns det allt för många arbetslösa.